Немає жодного сумніву в тому, що відважні люди, але розрізнені, набагато слабкіші боязких і згуртованих. Тому що рух встрою заглушає в людині усвідомлення небезпеки, тим часом як безлад зводить на нівець саму відвагу. Все, що я скажу далі, буде для вас зрозумілішим, якщо ви звернете увагу на наступне. Усі народи під час організації своїх військ або народних ополчень встановлювали якусь одну основну військову частину, яка по-різному називалася в окремих країнах, але майже однаково за кількістю людей, бо в неї завжди входить від 6 тисяч до 8 тисяч осіб. У римлян ця частина називалася легіоном, у греків – фалангою, у галлів – катервою. Одні швейцарці ще зберегли деяку тінь древніх військових установ і називають цю частину ім'ям «баталія», яка збігається з нашим словом «бригада». Частини ці всюди розділені на батальйони, влаштовані по-різному. Ми будемо вживати в розмові слово «бригада», як більш відоме, і покажемо, як найкраще її влаштувати, слідуючи стародавнім і новим зразкам. Римський легіон, що складався з п'яти або шести тисяч осіб, ділився на 10 когорт. І точно так само я пропоную розділити нашу шеститисячну піхотну бригаду на 10 батальйонів. У кожному батальйоні має бути 450 осіб, з них 400 важкої піхоти і 50 із легким озброєнням. У важкій піхоті буде 300 осіб зі щитами і мечами, яких ми назвемо щитоносцями, і 100 осіб з піками або діючі пікінери. Легка піхота складається з 50 осіб, озброєних рушницями, самострілами, алебардами і круглими щитами. Вони отримають давню назву – «діючих велітів». У всіх десяти батальйонах буде три тисячі щитоносців і тисяча діючих пікінерів і п'ятсот діючих велітів, тобто чотири тисячі п'ятсот осіб. Раніше ми говорили, що в бригаді має бути шість тисяч вояків, тому нам треба додати ще півтори тисячі піхотинців, саме тисячу осіб з піками або запасні піки і п'ятсот легкоозброєних або запасних велітів. Таким чином половина моєї піхоти складалася б із щитоносців, а інша половина отримала б піки або іншу зброю. На чолі кожного батальйону стояв би один начальник, чотири центуріони і сорок декуріонів. Крім того, ще начальник діючих велітів і при ньому п'ять декуріонів. На чолі тисячі запасних пік я б поставив трьох начальників при десяти центуріонах і ста декуріонах, а запасні веліти отримали б двох начальників, п'ять сотників і п'ятдесят декуріонів. Далі я призначив би одного командира для всієї бригади. Кожний батальйон отримав би свій прапор і музику – Отже, бригада з 10 батальйонів складалася б з 3 тисяч щитоностів з мечами, тисячі діючих і тисячі запасних пік, 500 діючих і 500 запасних велітів, всього 6 тисяч піхоти, в якій було б 600 декуріонів і 15 начальників батальйонів з 15 прапорами і трубачами, 55 сотників, 10 начальників діючих велітів і один командир всієї бригади з прапором і музикою. Я навмисне кілька разів повторив вам цей устрій, щоб ви не заплуталися згодом, коли я буду пояснювати способи побудови батальйонів і військ в бойовий порядок. Кожний король або республіка, яка бажає підготувати своїх підданих до війни, повинні були б вести у себе цей устрій і озброєння, набираючи при тому стільки бригад, скільки країна в змозі дати». Коли їх устрій відповідно до мого поділу буде закінчений, починається навчання строю і військовим вправам по батальйонам. Звичайно, кожний батальйон за своєю нечисленністю не може мати зовнішній вигляд справжнього війська, але кожний солдат може навчитися всьому, що йому потрібно знати, бо всі побудови військ бувають двоякого роду дії кожного окремого солдата в батальйоні і дії всього батальйону, що складає разом з іншими військо. Якщо люди добре навчаться першим рухам, вони легко засвоять наступні, але не знаючи основних, одиночних рухів, ніколи не можна навчитися діяти цілими частинами. Я вже говорив, що кожен батальйон сам може вчитися зберігати рівняння при будь-якому марші і у всякій місцевості. Він повинен вміти шикуватися в бойовий порядок, розуміти бойові сигнали, слухатися їх, як моряк слухається свистка, і знати тому, що робити – стояти на місці чи йти вперед, відступати або повернутися, звернувши в цю сторону зброю». Якщо війська добре тримають стрій при кожному русі і на будь-якій місцевості, добре розуміють розпорядження начальника, що передаються сигналами, і вміють миттєво перебудовуватися, вони легко навчаться всім рухам, які їхньому батальйону доведеться виконувати при з'єднанні його з іншими в ціле військо. Однак ці загальні рухи ніяк не можна вважати неважливими, і тому необхідно в мирний час раз або двічі на рік збирати всю бригаду, шикувати її за зразком цілого війська і кожен день тренувати як перед боєм, розташувавши на своїх місцях центр, фланги і запасні частини. Полководець, вибудовуючи військо в бойовий порядок, завжди передбачає або вже відомого, або прихованого ворога. Тому військо повинно бути підготовлене і до явного, і до раптового нападу. Його треба навчити так, щоб воно завжди було готове до бою під час руху, а солдати завжди знали, що їм робити. Якщо ти вчиш їх боротьбі з видимим ворогом, покажи їм, як зав'язується бій, куди треба відійти. Якщо напад відбито, хто повинен зайняти їхнє місце? Навчи їх розрізняти свій прапор, сигнали, голос начальника і таким чином підготуй їх до цих удаваних сутичок і нападів, щоб вони з нетерпінням очікували справжніх. Мужність війська створюється не хоробрістю окремих людей, а правильним строєм, тому що якщо я борюся попереду, знаю, куди мені в разі невдачі відійти і хто займе моє місце, я завжди буду битися хоробро, сподіваючись на близьку допомогу. Якщо я перебуваю позаду, то поразка передніх рядів мене не злякає, бо я заздалегідь був до цього готовий і навіть чинив так, щоб винуватцем перемоги мого начальника був саме я, а не інші. Ці вправи, безумовно, необхідні в країні, де військо створюється заново, але потрібні і там, де воно давно вже існує. Римляни з дитинства знали устрій свого війська – і тим не менше, перш ніж йти на війну, мали безперервно навчатися під керівництвом начальників. Йосип Флавій розповідає в своїй історії, що завдяки цим постійним вправам виявлялися корисними в бою навіть той натуп, який завжди йде за військами для наживи і торгівлі, тому що всі знали рівняння і вміли битися в строю. Що ж стосується нового війська, зібраного для війни, яка вже ведеться, або народного ополчення, якому ще доведеться битися в майбутньому, то там без цього навчання нічого зробити не можна ні з окремим батальйоном, ні з цілим військом. Військове навчання – річ необхідна, і треба самим ретельно вчити новачків і вдосконалювати тих, хто вже щось знає. На це не шкодували ні часу, ні праці багато чудових полководців. Козімо. «Мені здається, що ці міркування вас дещо відволікли, оскільки ви ще не пояснили нам, як ведеться навчання окремого батальйону, а говорили про ціле військо і про битви. Фабріціо, ви маєте рацію. Я глибоко відданий древнім принципам, і мені боляче, коли я бачу, що їх полишили. Проте не турбуйтеся, я зараз повернуся до свого предмету». Я вам вже казав, що при навчанні батальйону найважливіше – це добре дотримуватися рівняння фронту. Для цього є вправа, яка називається «равлик». Я вам вже раніше говорив, що батальйон має складатися з 400 осіб важкої піхоти, і надалі триматимуся цієї цифри. Поставивши людей у 80 шеренг по 5 осіб в кожній, я привчу їх згортатися і розгортатися як на швидкому, так і на тихому кроці». Все це треба бачити, а не описувати. Та й опис тут не такий важливий, тому що кожен причетний до воєнної справи знає, як виконується ця вправа. Потрібно лише для того, щоб привчити солдата дотримуватись рівняння. Перейдемо до побудови батальйона у бойовий порядок. Це робиться трьома способами. Перша і найбільш корисна форма – зібрати всю масу у вигляді двох з'єднаних квадратів. Друга форма – квадрат з висунутими вперед частинами фронту. Третя – квадрат, всередині якого залишається порожній простір, який ми називаємо площею. Перша побудова робиться двома способами. Перший спосіб – подвоєння рядів, тобто друга шеренга вступає в першу, четверта – в третю, шоста – в п'яту і так далі. Таким чином, наприклад, замість п'яти рядів і вісімдесяти шеренг виходить десять рядів і сорок шеренг. Подвійте знову ряди, вливаючи одну шеренгу в іншу, і вийде 20 рядів по 20 шеренг. Вийде побудова приблизно у вигляді двох прямокутників. Тому хоч кількість людей з кожної сторони однакова, але в шерензі, де солдат стоїть пліч-опліч і лікоть до ліктя з сусідом, він займає менше місця, ніж в ряду, де солдати відстоять один від одного щонайменше на два лікті. Таким чином, чотирикутник в глибину довший, ніж від флангу до флангу. Оскільки нам сьогодні часто доведеться говорити про передні частини, про хвіст і про бокову частину батальйону, і про все військо, то знайте, що головою чи фронтом я буду називати передню сторону, тилом задню і флангами боковій. 50 діючих валітів не змішуються з іншими шеренгами і при шикуванні батальйону розміщуються на його флангах. Зараз я поясню вам інший спосіб побудови, і оскільки він кращий за перший, то спробую показати його якомога наочніше. Мені здається, ви запам'ятали, скільки в батальйоні солдатів, як вони озброєні і скільки в них начальників. Я вже говорив, що батальйон повинен бути побудований в 20 рядів і 20 шеренг. Причому в голові будуть 5 шеренг пік, а за ними 15 шеренг щитоносців. Два центуріони йдуть в голові колони, два в хвості на зразок стародавніх тергідукторес. Начальник батальйону з прапором і музикою поміщається між першими 5 шеренгами пік і 15 шеренгами щитоносців. По сторонам кожної шеренги знаходяться декуріони, тож кожний йде поруч зі своїми людьми Лівофланговий командує відділенням справа від себе, правофланговий – зліва 50 велітів розташовані на флангах і в тилу батальйону Якщо такий батальйон йде звичайним похідним порядком і повинен перебудуватися у бойовий, то треба розпорядитися так Солдати, як ми вже говорили, вишикувані в 80 шеренг по 5 осіб у кожній. Веліти розміщуються або в голові, або в хвості колони, але неодмінно відокремлено від інших військ. Кожний центуріон веде за собою 20 шеренг, причому безпосередньо за ним слідують 5 шеренг пік, а далі йдуть щитоносці – Начальник батальйону з прапором і музикою знаходиться між піками і щитоносцями другої сотні, займаючи вглиб місця трьох шеренг щитоносців. 20 декуріонів йдуть на лівих флангах шеренг першої сотні, 20 – на правому фланзі останньої. Зауважте, що декуріон – командувач піками, озброєний списом, а командувачі щитоносцями – щитами». Якщо батальйон, що рухається таким чином, має вишикуватися в бойовий порядок для відсічі ворога, то чинять так. Перший центуріон зі своїми двадцятьма шеренгами зупиняється, другий продовжує рухатися, заходить вправо і теж зупиняється, дійшовши до флангу першої сотні, що нерухомо стоїть, порівнявшись з її центуріоном. Третій сотник так само повертає вправо і рухається по флангу перших двох, поки не порівняється з двома іншими центуріонами. Нарешті четвертий центуріон знову-таки заходить вправо, йде уздовж правого флангу зупинених центурій, поки голова його сотні не вирівняється з іншими. Тоді він зупиняється. Два Центуріони негайно ж переходять з фронту колони в тил, і побудова батальйону в бойовий порядок, про який ми нещодавно говорили, закінчена. Веліти розсипаються по флангах, як я вам це вже показував, пояснюючи першу операцію. Перша побудова називається побудовою по рядах, друга – побудовою по Центуріям. Перший спосіб легший, другий – Правильніше, зручніше і краще дозволяє пристосовуватися до обставин. У першому випадку все визначається кількістю, тому що замість п'яти рядів поступово вишикуються 10, 20 і 40. Таким чином ти не можеш протиставити ворогові фронт у 15, 25, 30 або 35 рядів. А підпорядкований кількості, яка вийде внаслідок – подвоєння. Між іншим, при окремих діях щодня трапляється, що на ворога треба кинути частину з 600 або 800 піхотинців. Побудова по рядах в цьому випадку може внести безлад. Тому я віддаю перевагу другому способу, труднощі якого легко можуть бути усунені досвідом і постійним навчанням військ. Повторюю ще раз. Найнеобхідніше – це навчити солдат рівнянню в рядах і вмінню завжди зберігати порядок як на навчаннях, так і при швидкому марші, при наступах і відступах, які б не були труднощі місцевості. Люди, які виконують це як слід, вже готові солдати і можуть вважати себе старими воїнами, навіть якщо вони ніколи не бачили ворога. Навпаки, солдати, які не навчені цим діям, завжди повинні вважатися новобранцями, хоча б вони тисячу разів були на війні. Я пояснив вам побудову для бою батальйону, який рухався в похідному порядку військовими шеренгами. Уявіть собі тепер, що в батальйоні виник розлад через умови місцевості або розбиття ворогом. Негайно побудувати його знову. Ось одночасно і безумовна необхідність, і труднощі, подолати які можна тільки знанням і досвідом. Труднощі, які звертали на себе найпильнішу увагу древніх письменників. Необхідно дотримуватися двох вимог. Перша – встановити в батальйонах якомога більше відмітних знаків. Друга – привчити кожного солдата точно знати своє місце в ряду. Наприклад, якщо він з початку служби був поставлений в другу шеренгу, він повинен стояти в ній завжди, до того ж навіть не тільки в тій самій шерензі, а неодмінно на тому ж місці. Для цього й потрібні численні позначки, про які я щойно згадав. Прапор має настільки відрізнятися, щоб солдати могли відразу його розпізнати серед інших прапорів. Начальник батальйону і центуріони зобов'язані носити на шоломах різні і добре видні прикраси. Але найважливіше – це упізнавати декуріонів. У древніх цьому надавалося таке значення, що на шоломі кожного декуріона був написаний його номер, і вони називалися перший, другий, третій, четвертий і так далі. Крім того, на щиті кожного солдата вказувався номер шеренги і його місце в ній. Коли люди так зрозуміло позначені і звикли тримати стрій, легко миттєво відновити порядок навіть серед повного змішання. Як тільки позначиться місце прапора, центуріони і декуріони можуть наоко визначити, де їм слід бути. Вони стають, яким належить зліва і справа, дотримуючись потрібної відстані. А солдати, які вже знають правила і бачать позначки розрізнення начальників, відразу опиняються на своїх місцях. Так, нічого не варто знову збити будь-яку бочку, коли всі частини її позначені заздалегідь. Якщо ж цього не зробити, то зібрати її неможливо. При старанності і частому тренуванні ці речі легко вивчити і засвоїти. Коли вони вже засвоєні, важко їх забути, тому що старі солдати навчають молодих, і таким чином можна з часом ознайомити з військовою справою населення всієї країни. Дуже важливо, крім того, навчити солдатів швидким поворотам, так, щоб фланги і хвіст колони ставали її головою і навпаки – Голова перетворювалася на фланг або хвіст. Це зовсім легко. Достатньо кожному повернутися по команді, і голова батальйону буде в тій стороні, куди солдат звернений обличчям. Правда, при повороті направо або наліво утворюються великі проміжки між рядами. При повороті наліво кругом особливо різниці не вийде, але, повертаючи в сторону, солдати розімкнуться, що абсолютно суперечить правилам звичайного шикування батальйону. Справа досвіду і здорового глузду змусити солдатів знову зімкнутися. Безлад в цьому випадку невеликий, і люди легко самостійно його припиняють». Набагато важливіше і важче змінити напрямок усього батальйону як єдиного цілого. Тут потрібні великий досвід і вміння. Наприклад, якщо ви хочете зайти батальйоном наліво, ви повинні зупинити лівофлангового солдата першої шеренги, а його найближчі сусіди мають настільки уповільнити крок, щоб правому флангу не довелося наздоганяти інші частини батальйону бігом. Без цієї обережності все перемішається». Коли війська йдуть похідним порядком, батальйонам, що перебувають не попереду, постійно доводиться відбивати напад з флангу або з тилу. В цьому випадку батальйон повинен миттєво вибудувати фронт в бік, звідки був напад. В цьому положенні йому необхідно зберегти бойовий порядок, описаний раніше, тобто піки мають бути на стороні, звернені до ворога, а декоріони, центуріони і начальник – на своїх звичайних місцях утворюється п'ятирядна колона у 80 шеренг, причому перші 20 зайняті одними піками. Командувачі або декуріони розміщуються по п'яти в голові і в хвості. Наступні 60 шеренг зайняті щитоносцями і утворюють в загальному три центурії. У першому і в останньому рядах кожної сотні перебувають декуріони. Начальник батальйону з прапором і музикантами поміщається всередині першої центурії щитів, а центуріони йдуть кожен на чолі своєї сотні. Якщо під час руху в цьому порядку потрібно перевести всі піки на лівий фланг, центурія їх зупиняється, а всі інші висуваються вправо. Якщо піки потрібні на правому фланзі, побудова робиться вліво, Таким чином батальйон рухається, маючи піки на одному з флангів, декуріонів – в голові і в хвості колони, центуріонів – на чолі сотень і начальника – всередині. Такий похідний порядок. Якщо при появі ворога треба зустріти його з флангу, весь батальйон повертається в ту сторону, де знаходяться піки, і цим самим уже побудований описаний мною бойовий порядок. Тому що, крім сотників, всі знаходяться на своїх місцях, а центуріони займають їх негайно і без жодних труднощів. Уявіть собі тепер, що на батальйон, який йде похідним порядком, зроблено напад з тилу. Тоді треба побудувати його таким чином, щоб при перебудові в бойовий порядок усі піки були в хвості. Для цього потрібно тільки одне – поставити п'ять шеренг пік не в передні ряди кожної центурії, як це робиться зазвичай, а ззаду. У всьому ж іншому дотримуватися правил, які я вже пояснив. Козімо Наскільки я пам'ятаю, ви сказали, що цей спосіб навчання дозволяє утворити з окремих батальйонів ціле військо і демонструє, як потрібно приводити його до порядку. Скажіть тепер, як ви розташуєте солдатів, якщо вашим 450 піхотинцям доведеться битися окремо від інших військ? Фабріціо «Начальник перш за все повинен вирішити, де йому варто зосередити піки і, відповідно, розмістити їх там. Це нітрохи трохи не заважає порядку, про який я вам говорив. Мета його, звичайно, в тому, щоб батальйон міг діяти в бою спільно з іншими. Але ці правила побудови цілком придатні для будь-якої обстановки, в якій доведеться битися». Однак я ще докладніше відповім на ваше запитання, коли буду пояснювати вам два інших способи бойового шикування батальйону. Справа в тому, що до них взагалі не вдаються або вдаються тільки в тих випадках, коли батальйон бореться окремо від решти війська. Для побудови батальйону в колону з двома виступами п'ятирядна колона в 80 шеренг розташовується так. За центуріоном ставлять 25 шеренг, причому зліва розташовуються два ряди пік, а праворуч – три ряди щитів. За першими п'яти шеренгами, тобто в останніх 20 шеренгах, знаходиться по одному декуріону, місце якого між піками і щитами. Декуріони, озброєні списами, стоять разом з пікінерами. За першими двадцятьма п'ятьма шеренгами слідує інший центуріон на чолі п'ятнадцяти шеренг щитоносців. Потім йде начальник батальйону з музикою і прапором, за якими йдуть ще п'ятнадцять шеренг щитоносців. Третій центуріон веде двадцять п'ять шеренг, в яких зліва від нього розміщені три ряди щитоносців, а праворуч – два ряди пік. В останніх двадцяти шеренгах між піками і щитами йдуть декуріони. Колону замикає четвертий центуріон. Тепер з шеренг, побудованих таким чином, треба утворити батальйон з двома виступами. Перший центуріон і наступні за ним 25 шеренг зупиняються. Другий центуріон зі своїми 15 шеренгами щитів продовжують рух, заходячи вправо. Йдуть уздовж правого флангу 25 шеренг першої центурії і прилаштовуються до її останніх 15 шеренг. Начальник батальйону на чолі своїх 15 шеренг щитоносців обходить правий фланг попередніх 15 шеренг і прилаштовується таким же порядком. Нарешті третій Центуріон зі своїми 25 шеренгами і наступний за ним четвертий Центуріон виконують той самий рух, обходячи правий фланг Центурій, які зупинилися, але не зупиняються на рівні 15 шеренг, а йдуть вперед, поки остання шеренга колони не порівняється з останньою шеренгою щитоносців. Як тільки батальйон вишикується, центуріон, що йшов на чолі другої центурії, переходить в замок. Таким чином буде побудована колонна в 15 шеренг і 20 рядів. І по обидві боки фронту будуть два виступи, складені з 10 шеренг по 5 рядів. Між виступами залишається простір, достатній для розміщення десяти рядів. Там поміститься начальник батальйону, а попереду кожного виступу і в хвості, за фланговими рядами колони, буде по одному центуріону. На флангах розміщується по два ряди пік і по одному ряду декуріонів. У простір між виступами може поміститися артилерія, якщо вона є і обоз. Веліти розсипаються по флангах по обидва боки пікінерів. Якщо вишикуваний в колону з виступами батальйон хочуть перешикувати в колону з порожнім простором усередині, то роблять так. З 15 задніх шеренг 8 переводяться на кінці виступів, і таким чином утворюється площа, замкнута з усіх боків. Тут можуть поміститися обози, начальник батальйону і прапор, але не артилерія, яка виїжджає вперед або розташовується на фланзі. Ці способи шикування корисні для батальйону тільки в тому випадку, якщо він рухається під прямою загрозою нападу. Проте і тоді краще шикуватися в звичайну колону без площі і виступів. Правда, іноді вони необхідні, головне для прикриття нестроєвих. У швейцарців є ще багато інших форм бойового шикування. Між іншим, у вигляді хреста, коли фузелерів поміщають в просвіт між його сторонами, прикриваючи їх таким чином від ударів ворога. Подробиці я описувати не буду. Шикування цього роду гарні тільки в рідкісних випадках, коли батальйон бореться самотужки. А я хочу дати вам приклад спільного бою кількох батальйонів з ворогом. Козімо Здається, я цілком зрозумів ваш спосіб навчання солдатів в цих батальйонах. Але якщо я не помиляюся, ви говорили, що крім десяти батальйонів у вашій бригаді є ще тисяча запасних пікінерів і п'ятсот запасних велітів. Хіба ви не будете їх навчати? Фабріціо, звичайно, буду і дуже ретельно. Пікінери повинні навчатися принаймні в сотнях у тому ж порядку, що й інші батальйони. Я би надав перевагу їм перед правильними батальйонами при всякого роду приватних діях, як, наприклад, прикриття обозу, збір продовольства у ворожій місцевості та інші подібні операції. Веліти ж повинні, на мою думку, навчатися у себе вдома, без військових зборів. Адже їх справа – це бій в розтіч, і тому нема чого збирати їх разом з іншими військами на загальні навчання. Досить навчити їх діяти самостійно. Я вже говорив вам і не перестану це повторювати, що солдати батальйону повинні бути навчені так, щоб вони вміли тримати рівняння, знали свої місця, вміли робити швидкі повороти, коли це потрібно за умовами місцевості або при появі ворога. Якщо це засвоєно, батальйон буде знати своє місце і свою справу серед цілого війська. Князь чи республіка, які не турбуються і працюють над бойовим остаткуванням та навчанням, отримають для своєї країни хороших солдатів, здолають своїх сусідів і будуть диктувати закони іншим, а не підкорятися». У наші ж дні, серед загальної смути, про яку я вже говорив, ці правила забуті і занедбані. Тому війська наші погані, і якщо навіть трапляються здібні полководці і виникають війни, у полководців немає ніякої можливості показати свою військову доблесть. Козімо. Як мають бути облаштовані батальйонні обози? Фабріціо. Перед усім... У мене ні центуріони, ні декуріони не їхали б верхи. Та й начальник батальйону отримає віслюка, а не коня, якщо не захоче йти пішки. Йому я дав би два вози центуріонів по одному і на кожних трьох декуріонів по два, бо вони саме так будуть розміщені в таборі, як я скажу далі. Таким чином, у кожного батальйону буде 36 возів, навантажених наметами, котлами для варіння їжі, сокирами і залізними кілками для розбивки табору. Інше можна навантажити на них, якщо виявиться вільне місце. Козімо «Я розумію, що начальники, яких ви назначаєте в свої батальйони, необхідні». Але я боюся, чи не занадто їх багато, і чи не буде через це змішання. Фабріціо. Це могло б статися, якби всі вони не підпорядковувалися одній, вищій владі. Але при правильному підпорядкуванні вони тільки підтримують порядок. І навпаки, без них неможливо керувати військами». Якщо стіна загрожує обвалом, то краще підтримати її в багатьох місцях слабкими підпорами, ніж поставити дуже міцні, але мало. Якими б вони не були міцними, стіна все одно впаде. Так і у війську. На кожний десяток людей має бути людина більш діяльна і хоробра, ніж інші або хоча б така, що має більшу владу, яка своєю мужністю, словом і прикладом підтримує солдатів і надихає їх до бою. Наскільки у війську необхідно все, про що я говорив, а саме начальники, стяги, музика, видно хоча б з того, що все це є і у нас, та тільки ніхто не робить своєї справи. Візьміть декуріонів. Якщо ви хочете, щоб вони виконували свій обов'язок, то кожний з них зобов'язаний досконало знати своїх солдатів, жити з ними, стояти разом з ними в караулі і разом боротися. Коли декоріон на посту, шеренга рівняється на нього, як по шнурку, і тримається так міцно, що не може зруйнуватися. Та якби це все ж сталося, вона відразу ж збирається знову. У нас же вони придатні тільки для того, щоб отримувати більшу платню і виконувати різні особисті доручення. Теж відбувається і зі стягом. У нас він слугує більше для краси оглядів, ніж для справжньої військової справи. Між тим, як у древніх, стяг вказував шлях і місце збору, бо як тільки він зупинявся, кожен солдат вже знав, куди йому йти і завжди точно займав своє місце. Зупинка або рух стяга означала зупинку або рух вперед всього батальйону. Тому військо повинно розділятися на численні окремі частини, що мають свої особливі прапори і начальників. Це поєднує в ньому душу і життя. Піхота повинна слідувати за стягом, а стяг – за музикантами. І якщо музиканти хороші, то військом командують вони – тому що солдат підлаштовує свій крок до музичного такту і таким чином легко зберігає своє місце в строю. У древніх були флейти, ріжки та інші духові інструменти, тон яких був встановлений досконало. Як танцюрист рухається в такт і не зіб'ється, якщо він його дотримується, так і військо не перейматиметься, якщо правильно йде під музику. Різноманітність музики означала у древніх різноманітність рухів. Одна музика змінювала іншу, коли треба було запалити, стримати або зовсім зупинити воїнів. У кожного музичного ладу було своє призначення. Дорійський лад вселяв спокій і твердість, фрігійський приводив людей в шаленство. Розповідають, що Олександр, почувши за столом фрігійську музику, так розхвилювався, що схопився за зброю. Всі ці мелодії варто було б відновити, а якби це виявилося занадто важко, то принаймні варто було б не нехтувати тими, які допомагають солдату розрізняти команди. Кожен може змінювати їх як хоче, аби вухо солдата звикло їх впізнавати. Тепер у нас теж є музика, але толку від неї переважно немає ніякого. Один тільки шум. Козімо. Мені хотілося б знати від вас, якщо тільки ви самі про це замислювалися, яким чином нинішні війська впали так низько і звідки пішов їх розвал і нехтування військовими заняттями. Фабріціо, я охоче поділюся з вами своїми думками. Ви знаєте, що видатних воїнів було багато в Європі, мало в Африці і ще менше в Азії. Відбувалося це через те, що дві останні частини світу знали тільки одну або дві монархії, республік у них майже не було. Навпаки, в Європі монархій було мало, а республік – незліченна кількість. Люди виділяються і проявляють свої таланти, оскільки їх виводить з низів і заохочує володар чи то республіка, чи то князь. Тому там, де повелитерів багато, видатні люди народжуються в безлічі. В іншому випадку їх буває мало. В Азії ми зустрічаємо імена Ніна, Кіра, Артаксеркса, Нітрідата, поруч з якими можна поставити ще небагатьох. В Африці, якщо не брати до уваги єгипетську старовину, ми бачимо тільки Масиніса, Югурта і декількох полководців Карфагенської республіки. У порівнянні з Європою їх кількість мізерна, бо в Європі видатних людей нескінченно багато, і їх було б ще більше, якби до імен, що до нас дійшли, можна було додати імена, забуті заздрісним часом. Адже обдарованих людей завжди було багато там, де було багато держав, які заохочували таланти через необхідність або через іншу людську пристрасть. Азія дала мало видатних людей, тому що вся вона була підпорядкована єдиному царству, через свій величезний розмір перебувала здебільшого в бездіяльності, і тому була нездатна створювати чудових діячів. Те саме було і в Африці, але там, завдяки Карфагенській республіці, їх все ж було більше. Видатні люди частіше зустрічаються в республіках, де таланти в більшій пошані, ніж в монархіях, де їх бояться. Там виховують обдарування, а тут їх винищують. Якщо подивитися тепер на Європу, то ви побачите, що вона поцяткована республіками і князівствами, які боялися один одного, і тому були змушені підтримувати в силі військові установи і оточувати пошаною людей, які відзначилися бойовими заслугами. У Греції, крім Македонії, було безліч республік, і кожна з них була батьківщиною чудових людей. В Італії були римляни, самніти, етруски, тезальпінські гали. Галія і Німеччина суцільно складалися з республік і князівств, Іспанія так само. Якщо від цих країн у порівнянні з Римом збереглося мало імен, то провиною цьому є тільки лукавство письменників, які поклоняються щастю і тому прославляють лише переможців. Абсолютно неправдоподібно, щоб не було багато чудових людей серед самнітів і етрусків, які 150 років воювали з римським народом, перш ніж йому підкоритися. Те саме можна сказати, звичайно, і про Галію, і про Іспанію. Однак, якщо письменники замовчують про мужність окремих громадян, зате вони зазвичай вихваляють велич народів і підносять до небес їх стійкість у захисті своєї свободи. Якщо вірно, що великих людей тим більше, чим більше на світі держав, то треба, звісно, визнати, що з їх знищенням потроху пропадає і людська велич, бо зникає сила, яка її породжує. З піднесенням Римської імперії, що поглинула всі республіки і царства в Європі, Африці і більшій частині Азії, доблесть зникла усюди, зберігшись лише в Римі. Наслідки цього позначилися в тому, що видатні люди і в Європі, і в Азії стали з'являтися все рідше. Надалі доблесть остаточно впала, бо вона цілком зосереджувалася в Римі і коли в Римі почалося падіння моралі, воно поширилося майже на весь світ, тож скіфські орди могли спокійно з'явитися і пограбувати імперію, яка знищила доблесть в інших країнах і не зуміла зберегти її у себе. Потім імперія під час навали варварів розпалася на кілька частин, але доблесть від цього не відродилася. Перша причина полягала в тому, що важко відновити зруйнований порядок речей. Друга у тому, що сучасний спосіб життя людей за часів панування християнської релігії не створює для них необхідності вічного самозахисту, як це було в давнину. Адже тоді переможені на війні або винищувалися, або ставали вічними рабами і вели жалюгідне життя. Відкорені землі спустошувалися, жителів виганяли, майно відбирали, а самі вони розсіювалися по світу. Тож переможеним доводилося терпіти найстрашніші злидні. Цей страх змушував людей невпинно займатися військовою справою і почитати всіх, хто в ньому відзначався. Тепер цей страх майже зникнув. Адже переможених дуже рідко вбивають, ніхто довго не нудиться в полоні, і всі легко виходять на свободу. Міста можуть тисячу разів повставати, їх за це не руйнують, залишають жителям майно, і найгірше, чого вони можуть побоюватися, це військова данина. За таких обставин люди зовсім не хочуть підкорятися вимогам суворого військового устрою і переносити всякого роду тяготи, щоб уникнути небезпек, які для них не страшні. Нарешті країни Європи в порівнянні з минулими часами підпорядковані владі дуже небагатьох государів. Вся Франція підпорядкована одному королю, Іспанія іншому, Італія ділиться на невелику кількість держав, Таким чином слабкі міста захищаються тим, що віддаються на волю переможця. А сильні, за всіма описаними причинами, не бояться руйнування. Козімо. Однак за останні 25 років ми були свідками руйнування багатьох міст і падіння царств. Здавалося б, цей приклад мав би застерегти уцілілих і показати їм, що слід було б відновити деякі стародавні установи. Фабріцію. «Ви маєте рацію, але якщо ви уважніше придивитеся до цих розгромів, ви побачите, що руйнувалися не столиці, а другорядні міста. Дійсно, розграбували ж Тортону, а не Мілан, Капою, Неаполь, Брещю, Венецію, Равенну чи Рим. Такі події не змушують правителів переглядати свою політику, а навпаки, зміцнюють їх в думці, що від усього можна відкупитися» тому вони не хочуть піддаватися труднощам суворої постановки військової справи. Це здається їм або непотрібним, або незрозумілим. Залишаються переможені. Прикладиці могли б їх злякати, але вони вже безсилі щось зробити. Князі, які втратили владу, вже запізнилися, а ті, які правлять, не вміють або не хочуть нічого робити». У них тільки одне бажання – не працюючи ловити щастя, а не сподіватися на власну силу. Вони бачать, що там, де цієї сили не вистачає, все вершить доля, і хочуть підкорятися, а не панувати над нею. На підтвердження своїх слів наведу приклад Німеччини, де збереглося багато князівств і республік, і завдяки цьому там ще сильна військова доблесть. Усім хорошим, що є в сучасних військах, ми зобов'язані цим народам. Вони равниво оберігають своє становище, бояться рабства, не в приклад іншим. І тому всі зберегли панування і оточені пошаною. Здається, я достатньо з'ясував вам, які, на мою думку, причини нинішньої нікчемності військ. Не знаю, погодитеся ви зі мною, чи у вас залишилися ще які-небудь сумніви. Козімо, ніяких? Ви переконали мене цілком. Мені хочеться тільки повернутися до головного предмету нашої розмови і дізнатися від вас, як буде влаштована кавалерія у ваших батальйонах, скільки її має бути, хто нею командує і яке її озброєння. Фабріціо, ви, ймовірно, думаєте, що я це випустив? Не дивуйтеся, тому що про це багато говорити не доводиться з двох причин. Передовсім, найважливіша життєва сила війська – це піхота. Далі наша кавалерія краща за піхоту, і якщо вона не сильніша за кінноту древніх, то рівна їй. Я вже раніше казав про те, як її навчати. Що стосується зброї, я залишив би існуюче озброєння однаково як для легкої, так і для важкої кінноти. Мені тільки видається корисним дати всі легкій кіноті арбалети і приєднати до неї кілька фузелерів, які, правда, мало корисні в бою, але прекрасні для залякування супротивника і якнайкраще можуть змусити його покинути прохід, що охороняється. Одна рушниця вартує 20 штук будь-якої іншої зброї. Звертаючись до чисельності цих військ, я повинен сказати, що наслідував би римський приклад і утворив би при кожному батальйоні загін не більше, ніж в триста коней. Причому 150 відвів би на важкозбройних жандармів, а решту – на легку кінноту. На чолі кожного ескадрону стояв би особливий начальник, і при ньому 15 декуріонів, стяг і музиканти – Кожні 10 жандармів отримують 5 возів, а 10 вершників легкої кіноти 2 вози, які навантажуються наметами, котлами для їжі, сокирами та кілками. А якщо буде можливо, то й іншим похідним спорядженням. Не думайте, що це викличе безлад, тому що зараз в розпорядження кожного жандарма надані 4 коня, а це вже велике зловживання. У Німеччині у жандарма є тільки один його кінь. На кожні 20 осіб належить один віз, на який звалено все, що їм необхідно. Римська кіннота теж обходилася без прислуги. Правда, її розміщували поруч з тріаріями, які були зобов'язані допомагати їй у догляді за кіньми. Це легко ввести і у нас, як ви побачите, коли ми будемо розбирати устрій табору. Те, що робили римляни і тепер роблять німці, цілком можливе для вас. І з вашого боку було б помилкою чинити інакше». Обидва ескадрони, які становлять частину бригади, можна іноді збирати разом з батальйонами і влаштовувати між ними приблизні битви, більше для того, щоб привчати їх розрізняти один одного в бою, ніж для будь-яких інших цілей. Однак досить про це. Тепер нам треба дізнатися, яким має бути бойове розташування війська, щоб воно могло змусити противника прийняти бій і перемогти його. У цьому мета будь-якого війська і сенс праці, витраченої на його навчання.